Саме зараз лягли на полотно, відсуваючи диву жінку з вогняною квіткою десь у глибину століть. Вадим відгородився від спогадів про вчорашнє і глипнув на той новий збиток. Звісно, ось вони, павутинки часу, проглядають зі старого польського цементу з чорних вкраплень у темнобрунатній цеглі. Та вчорашній день уперто ліз у свідомість, незважаючи на Вадимові спроби забути його. Важко виборсуючись зі спиртової круговерті, вчора таки водив він очима навколо. А вже ж? Тепер у хаті немов у підвалі. Ні копійки в кишені, аби хоч вапном захляпати. Звично сягнув по пляшку. Порожня мов саме існування. «Марнота!» зі стогоном виголосив невідомо куди і до кого. «А випити хотілося!» Підійшов до оббитої стіни і протилив до кам'яної прохолоди свої долоні. Вбирав зимний відгомін глини, що пройшла крізь вогонь, але вже втратили його назавжди, ніби сподіваючись хоча б тим, залити важке душевне пожарище. черчину, та южеб! Якийсь рух відчувався під пальцями. Вадим несвідомо колупнув нігтями, виважуючи цеглину, що погано трималася свого місця. Не хотіла піддаватися. Та ось раптом важко гепнула разом із сусідніми цеголками додолу. Ще не встиг і дотумкати про те, що сталося, як із темного отвору у стіні викотилося щось округле-сіре. Хряснуло сухо об підлогу і розсипалося сліпучими кругляками по всій кімнаті. Вадим нагнувся і, не вірячи своїм очам, підійняв червонясту монету. На його долоні лежав польський злотий, давній, майже допотопний, відсвічуючи йому палким золотом соняшного заходу, що вже відгорів за обрієм. «Ось тобі на!» – шелеснуло у повітрі. Біля Вадимових ніг валялися справжні польські червінці. Таким був той день. Кручений-перекручений, важкий в кінці, в непролазних сутінках, коли художник упав на диван, щоб утопитися в глибинах невідомості. А сьогодні? Малював, поки йшлося йому, бо добрі миттєвості для творення завжди приходили Вадимові після пиятики. Тоді й барви знаходилися як найгармонійніші. І душа горнулася до кожного маска. Сьогодні десь по обіді Прийшли двоє знайомих Старий і підліток Пообіцяли ввечері Вступити до хати ще З плящиною Тому зараз він Смакував своїм добрим настроєм Творив і перетворював Усе написане на полотні Аби встигнути Аби не перервати себе На півдорозі Для доброго чоловіка «Не шкода доброї праці!» – буркотів художник, кидаючи на завитки галактики, на спіралі міріадів зірок стару облізлу капу з дивана. Загортав картину, що так і не помандрувала до Польщі, мов малу дитину. «Капу віддаси потім, добре? А то спати на голих пружинах якось не теє?» – перев'язав шворочкою. Вип'ємо за твій талант, вдоволено загримів гість, стріпуючи сивими пасмами волосся. За справжній талант. Е, який там талант? До біса його. Мені головне прожити. Прожити. Витріщився Вадим, обсервуючи підстаркуватого пришельця і його друга молодика у зношеному спортивному костюмі і білих кросівках. Є своє житло. Закинуту квартиру келіку з павуками і дрібними мушками, з протягами і пилком, що здіймається після кожного кроку, з недописаними картинами. Прожити й не плазувати. Не продатися, розумієте? Вадим хитрувато підморгнув перехилив уже не знати якого за рахунком гранчачка, і хукнувши, всміхнувся. Був тут один, каже, за оте мальовидло, за оте во мальовидло, чуєш? Дам тобі піндзісьонт дольців. Ні, брешу, то льодзе так мою працю оцінила. А той каже, піндзісьонт купонів, бо вони, мовляв, також зелені. Чуєш? То я свою душу в кожен мазочок вкладаю, А воно прийде і варгами своїми всохлими цмакає».